اصحف کی تیس نزول که چورسی پس ده این شقاق ننازل دعوت دی صورت بشارت للمومنی بالفتح و النصرت مومنانو صورت که بشارت و خوشخبری ورکی چه اللہ بدر لا فتح درکی امداد بو کی او سرور سرم سلد توحید سهم ثابتی پدی صورت و باغی اقلی دلائل وی واقع دا سوا چه دا نبی علیه السلام مکی دور که دا روم و دا فارس جنگ شروش دا دا زمانه غط ملکونو سپر پاور دا دنیا پیت بار روم و فارس لکه سو زمانه کی روسو امریکان امریکو چی دا غصیو خوروم و علا چیو دا غی بادشاہ مشورو پا قیسا قیسا او دا فارس ایران و ایران دا دې د پاتشاه لقب کیسراو کیسرا خسرو روم یورپ ته یورپ دا مغربي مملک او ترشام ابوري دا یورپ علاقہ <coughs> و اوسم شام وغيرها یورپ سره نيزه بارډر باندي مخابي یورپ مخه شروع کی یورپ نمرات سپین وغيرها دا علاقې او فارس دا ایران دی اوس یې ایران نو دا موجوده وغسردا چې دا خو شاته له علاقې دا ایران 아جم دا لیک ایران او افغانستان دا علاقې شامل وی نو دې دواړو خپل منځ کې جنگ وروخ یوبل باندې عملی وی مکی بالا په مجوسو فارسیانو خوشحالی دن زکتیو مشرکانو آقویم خود نبی اسلام او و صحابہ پروم خوشحالیو زکاوی آجی کتاب اچھاگی غلب و مومی تیک دو چیزا موند دین ندی خدا دا آل کتاب خودی کن بس پدغی شپو روزو کې ایران غلب و موند و روم لیش کس ورک مکی والا خوشحال شو صحابہ خپو مکی والا صحابہ تبیو گو رکر زمون فارس والا ای کامیاب شو پر رومیان و آل کتابو دغسی ہنگ با مپتاسو بان کامیابی گو نو دای اتو ننازل شو روم با الله بیا پا غالب او چې مورد زمانی روم غالبی گی پا غرز با اللہ تاسو پا مکیو علا غالب کی نو دوباره بیا روم فتح کرده دان سکلون بعد او پا دغا وکالا بعد پا دغش پوروزو کی دبادر جنگو شو ببادر کی اللہ پا مکیو علا پیغمبر و صحابه غالب کرد اگه واقعی تشاره علف لا ممیم اللہ پویی بمانا دی حروف و غلبتی روم کمزور کدش روم روم کمزورش فی عدن الارض باغا نزدیز مکه دا عربو کې زکا شام بانه پرتوه که شام عربو تنیزدیو و هون دیمین بعد هم پس دا مغلوب که دو بس اغربو نظر دا چې غالب شي خو کلا با غالب کیه بی فی بیز عسینین پا چند کلونو که چند کلونو بیزا ابو بکر صدیق را زیلان ہو دا مشرکین سردار امیی ابن خلف سره شرط لگوله ہو چه دریو کالو کې با فتح ممون او لسو خان دید کومون غفتم و منو لا نو مون بدل زبر الله سخاندار کو او کومون وګټله ته ور الله سخان راکې دا شرط راوخ کېو چې کلا ا شرط لا ناجايش وینو مرګې دوو نبی عليه السلام لراغه ورته وي شرط مې کېو هو اوميسرا سو کالا وي وکالا لا نبی عليه السلام ته نه بزا د ده اطلاق تر نهو پوری کې دیش ده د ده کمه نو زیات زیاد که کلونه نحکا او خان سل که نو ور بسی وره و لس سلو خان خوزه کلونه نحش نو هکالو که و پتلی او کالا بعد خطحش ویلیللہ الامرو اللہ علی اختیار دیمین قبل دینا مخم ومن بعد دینا بعدم ویومی ازین بدغو رز بیفرول مومنون مومنانم خوشحالی نو بدغو رز فتح دا بدا روشو التا روم پا فارس مانی غلبا اکړا فارسیانو لیشکس ورک او دل دا د مکی والا و سر جنگو بدر کنو الله په مکی والا مومنان اللہ فتح ورک یو میزین بدا ورز یفرال مومنون کامیه خوشالوی مومنان بینسر اللہ دا اللہ پیم داد یانسر و میشه اللہ نسرت که چاسر چواری و بل عزیز و رحیم دا اللہ زرور و محروبانده وعد الله وعدہ دا اللہ دا لا یخلف الله وعدہو خلاف نکی اللہ دا اقبل وعده ولیکن اکثر انناسی لیکن اکثر خلق لائے عالمون انا پوئی گی دا اللہ پا وعدہ اوی عالمون اپوئی گی ظاہر من الحیات دنیا پا ظاہر د جد د دنیا, دنیا په دی ظاہر دیر خب ہوگی دنیا مال دولت پلاس کے معلوم ہے <تصفح> اللہ اس کے شیدہ سیونی سیدہ پاوی سیری پلاسی معلوم سیر بھائ او سونا او پیتل پلاس کی معلومه الله وی کو دنیا داسي پويږي او کده دین دی وتوه نو واهم دنیا نه لاخرت د لاخرت نه هم غافلون غافلي اخرت باندې نه پوي ادین ی رجمون غمیان خلکیونه پوي بدین نه پويږي په دنیاوی خپوئ او لم ی تفکرو فین بزیم دا دلیل اقلی ده په مسالې توحید او اولم ی تفکرو فین بزیم آی نه کې په خپل ځانونو کې ځان کې سوچو الله دکمز انکمز تر رسوله سیغه پیدا کړی دا چا پدروتو وا ما خلق الله السماوات والارض وا غچی الله پیدا کړی د سبحانه عظمه کې واه باندې او ما د دې دوړو منځ کې اما نری پیدا کړی الله سبحانه عظمه کې واه باندې او ما غچی د دوړو منځ کې الا بالحق مگر د پاره د اظهار د حق واجل المسموده پاره د غنيټې د فنا معلومه نيټه وَإنَّا و نه كثيره من نه الناس او شکه ډیر خلک ډیر د خلکوونهبل لقاره بیم په ملاقات د خپل رببانې ل کافرونهخواام مخه کاافو من ک دي اولم سیرو فلارور ځ آیاګوري دګر زیزمګه کې فاین زوررو چېو غورې کې به سررنکانه او قببتلهین انجام د اکسانو من قبل چې د دینه مخکلو پهخواې مې څنګه طبباکه دویون طبباکه تا قطورو عادیان سمودیان همه تباک لنمو دا موجوده سری و اثارو او اثارو اڑاولو تاوی اڑاول اڑاول و زمکا زمک اڑاول و مانا یعنی زمک ابادکڑی فسو نو زرغنیو و مروحا ابادکڑی و دا زمکا اکثر دیرا ممدانا مروحا چی پی ابادکڑی دا دیر تعمیراتی مکڑیو و جاتم رسول و مراغلی دیتا دی رسولان بی البینات پا واضح دلائلو فماکان اللہ و بسن و اللہ لی از نمان چه ظلمو کی بدوی ولیکن کانو لیکن دوی و انفظم خلزان و مانی از نمان ظلم کون کی سمکان سم آقیبت اللذی نبیاشو انجام دا آکسان و اصلا و سوا چه کڑی و بدی بدی من بدعقیده نو انجام بد شده ابدی سکڑی و انکزو بی آیات اللہ تروجنگن دیو ویاتون دا اللہ وکانو دیو بیحا پا دیوانی اصازیون و ٹوکی کون کی دلائی اتونو کول خندانی کولی بل اقلی دلیو دیکیم دلائل اخری الله دید اللہ و اللہ عبدالخلق پیدا کرده دی مخلوق اول زل سمیوی بیا به دوباره پیدا کوي سمی پس نه ایلہ دی اللہ تا و ترجعون تاسو آپس کولی شای و یوم تقوم سا تخریف اخری بی اخیرت کمم دی خلقول سزا ورکی تقوم و یو مپ رضبانې تپورنوسا چېقام به قیمت نه مجرمون یو المجرمون مجرمون او میده به شي مجرمان له میقللهونه ب د پااره من شواک د د شکانوونه شه شپار راسیان وکانو شواک او یوهدي په شریکانو شکانوبانندې کافرین نه مویکل دنیا کې چېور سررامده شو تهویل قیمت کې باید کار کوي مونږ د نوه لکه مخکې عام کې تې لو یا باید کار والله ربنا ما كنا مشكين ويوم تقوم الساعه لاجي قیامت قائم شيء هم عايزين بدو زبان يتفر دلی دلی شی عملو آگا عملو با يتفرقونا دي دلي دلي شي هم الذين عملوا الصالحات بشاره اګه سان چې مثلا من له توحیدو عملو صالحات عملم کینه فونديو في روزتين باغ باغی چونکی یخبرون خوش علا یا یخبرون اذا تمن بي وامل الذين اګه سان کا بروچین کاری کړه د الله د رو ګ ز یاتونونه وړ تایله وخت ملاقات دا خرت پهلای ک لاذا دا کسانه پازار کې محضرونه حاضر کړی شي فسوانه الله دا د توی پاکې د اللهله ر نه توسونه کله چې تاسو ما خام کوي وه نه توصبیونه او کله چې سبا کوي یعنی وخت سارو ما خام الله له همدونه دي ولو الحمد لله على الحمد لله في سماه ابرا اسمانون کې ولعرض زمکه کې واشيان او وقدم ازيګر کې وهينه تو زيرون او وقته تاسو ما سپه ماسپخين یاد کې پين زو منزور ته اشارات يخرج الحيو باسي دا درم د روباسي الله چې مده من الميت دمري نه وي يخرج الميت روباسي مړي من الحي ده جمديا وي الارض او جمده کې زمکه بعده موته اپس زمر نه د او چی ډول نه با وکذالک ومدارنګ تخرجنا تاسو عمر استل شی لقبلونا وبناياتي سلوره مخرید دي دل او با زي دلائل الله نه دای چېم خلقکم پیدا کړی تاسو من تراب نه خورینا یعنی ادم عليه السلام ثم اذا قلم چی ثم اذا انتم بشرون بیا تاسو شويب بشرون بشر تنتشرون دنیا کې خوریدون کې او گرزیدون که و من آیاتی پینز مقلی او بازی درائیو دا اللہ ندارن خلق من انفوسی کم چی پیدا کریستا و دا پارستاسو دا نبسونو یعنی جین سونو نا جنس ازواجن بی بیانی لی تذکنو اله ها چتاس و آرام آسل که دیتا و جاال بینکم و گرزول دی استاسو منز و رحمتا و شفقت و محبت نو ستاسو د جنس انت اوسه بارا خزې پیدا کړې که خزې او خاون جدا جدا جنسو بیا بګرانه ژوندۍ او بیا د خزې خاون منسک مودتن مودہ مودت مینا ورحمن او شفقت یا رحمتن بچ ولد د شفقت سببې ان بشفتی ذالک بری کل آیات اندلایل للقوم دا قوم لپاره تفکرون چې سوچ وکړ کئ بلدلی دلی و وبن آیاتي بازی د حیلو د الله د قدرت نداری خلق و سماوات پیدایش دا اسمانون والا ارزا سمکره و اختلاف والسیندکم او اختلاف د جبو د ستاسو والوانکم و در رنگون و ستاسو بدل دا چای او زبان چابل چای بل زبان نور رنگونہ سوک سپین سوک تور سوک سنگا این نبیشک فیزا لیک بده کل آیاتین دلائی لیل عالمین لیل عالمین دا دا عالمانو آياتي او دياتې غوندلیل او بعضې دلالو د قدرت دله نه منام کوم باللایل هغه خوب ستاسو د د شپېهون شون ی نووشو کوم في النار او در وې پې د له ګرځې ددل وتغاو کوم اوله من فضې د الله د فضل نه روس کې یو ځای وای نه به شيکه فیزاری کو بدی کوم لا یا دیند لیل دا کو نه بار اسمعونا چې د الله دې درایو ته وګیګی اتم دری امین آیاتي باز درایو الله نا دادی چې کوم البرقا خیت اسو طب پلوق اسمان کې خوف انده پاره د یری د مسافر و او د پاره د تمید موکیم مسافر چی پلوق پلوګوري نو بیا ربيش قدم تیس کی الله دا باران نه او طرف تزان ورسو او مقیم صده تما پیداشی چه باران بوشی فسونو نبو زرغونی بوشی موسم بخش ویو نظرمین السماع و راوری اللہ دا برا نمانو با فیو حیبیل عرض تازکی پدیزم که بعد ماتی اپس دو چوالی دزم که نا این نبیشکا فیزالی که بدیکی ملایاتین دلائیلی لقام داقان دا پار یا قلون چاقل نکارلی نو نحم دلی ومن آیاتی بازی دلائر دا قدرتنا اللہ د اندقوم سمان چه اللہ درو لی دا اسمان والعرض از مکا بی په پا قلو کم سمع ازاد آکم کل چه اللہ تاس رو بلی دعوتا پرا بللو الارض از مکیو قبرونا نو ازان تم دغت امتاس و تخرجونا زی دا قبرونا کل اللہ کی امت کم قبر نرو باسی بی ام ریستیش لسم دلی له پخت ار الله <سؤال> کې منه فیسماعت چې اسممانونو کې له رضمګې کې د کللو ټول له وکانېتونونه الله تتاب پیدادار یول سموي وهول ل الله غذاات یو دور خلقا چې پیدا کړي د مخو اوور زل س بیا به د دوباره پیدا کوي و منی او دا کار په الله د ډره سان الله تګران نه دی لهمه سرلوړله الله له صفتونه دي اوچ دوچت في سې براسمانو کې وله رزمګ کې اوول زیزورهقيم د الله ور زرب لكم مثلا من انفسكم مثال د توحید او د مشرق و بورا بایان ای اللہ تاسو لپارا مثال من انفسكم ستاسو دا نفسو د جین سنونا اللہ تاسو لپارا ستاسو پا دی زانونو که تاسو لدا توحید و مثال وی وی حل لکم آیشتا دا تاسو ستاسو دا پارا مما آغا چانا ملکت ایمانو کم چې دی خیلازون از تاسو این است اسو وین زی غلامان دا ایتاسو سردی بن شرکاء شریکان فی ما فق سر ازقنا گوم چمندل درکڑی استا دا غلام او نو کرلاوی تا سر استاپ مال دولت کی شریک دے داسی شریک چفاندن فی سوا چ تاسو سو بدی کی برابری ہے نرے مطلب سب تزان سر خپل غلام او نو کر پمال اولاد دولت کی شریک نہ ن الله زما غلامان او زما بندگان ما سره څنګه شریک هه تخافون امتا وسيريگه تدوي د له نه دغه نوکرانو د شریکت نه کا خيفتكم انفسكم باشان د يرستاسو انفسكم د خپل ورونو د خپل ورونو څنګه چې رورزان سره شریک نه غني دغه چې غلام او ځان سره شریک نه خوخه الله ای بیا شریک ولې جوړه او دې چې راځي چې انا اغن شورکایه شرک نو خدا شرک نه پاکه کذالک رم دارین او فصل الایات الله بیان هي اتو نظر ایل قوم دا کوم لا بار یا خلون چې لاقل نه کارنی بل تبالذین زلمو بلکی اوان ذالمانه باو خپل خواہش پسې بغیر لمبی دلیل نه وی الا لا شریکان ګوی فمای اهدی سوغری چې ہدایت بو کی منا چاہتا الله چې الله ګمرا کړي الله ګمرا کې صوبې په ہدایت امارو نوی دې لپاره مینا سیرین سو کینداده یان فاقیم وجهک د دې زنا بیا څو امور بیانای دا دای ته وې توحید بیانې خدای سو خبرو خیال کوا اپ فراقیم وجه کری دین حنیفه تابeqa خپل ځان دې اغه دین حنیفه چې کله پتو هی پتویت کله کوسه فطرت الله پیدائش د الله لته یې غلې فطر چې پیدا کړی دې په دغه فطرت د توحید او په دې دیني حنيف باندې حدیث کراځي كل مولود یولد علی الفطره هر بچه پیدا کیږي په فطرت فطرت مراد توحید بیا فبا باور نو حویدانی او یونصرانی او یمجسانی بیا مور پلار یهودی ایصائی یا نصرانی یی ماحول چې دې شرک باندې اماده کی ورنه پیدایشی ما شوم په پیدا پیدایشی لا تبديل لخلق الله نشری بدلون کې د الله د فطرت لارې هیڅوک دا الله بدغه قانون چاليږي چې پیدائش بد توحید ذالک الدین القیمو داد الدین القیمو مزبوط مزبوط دین مضبوط دین سما یعنی په دلعلو باندې مزبوط دین د توحید ولکه اکثر الناس لري کې اکثر د خلق نه لايلمون په دینه بوېږي نو شرکای مونی بی نیلے، اصل دے کونو مونی بی نیلے، شیطازو انابت کونکے اللہ تاو تقوہ دا اللہ نو یرے گئے، د مسئولہ دا پہبندی دا مانزکاوئے، ولا تاکونو مکے گئے، من المشکین دا مشرکانونا، من اللزین ناکسان نفرقو دینم، چھتس نسکڑے دے دین خبل وکانوشیا، او دوی دیو ڈلی مختلفے، کلو حزبن حرڑلا بی مال باغ دین او طریقہ لدین چې دي سره دا فریحون په خوشالۍ باغ په غلط دین خوشاله ایدا وي مونږ خګو واځا مصل انسانا زرن دعاو ربو مونې بینې له بیا حالت د مشرک مشرک قیدوی دون کمزور ایدا تکلیف کې الله ته چغوي په چې تکلیف تل لري کې الله نبی الله ییری نبیه بل ته چغوي الله بیا یې کړی و ایزا ما سننا سا کله چورسي اور سي الله خلکو د زورن تکلیف دا و ربم دیرا بری خپل رب مونيبين ايله اخلاص کو انکي الله تا سما ازا ذا ازا قوم منو کله چوسه کي الله دې تراحمتن مهرباني سيحت اونکي اولاد ورکي تکلیف تلريکي مزا فريق منهم ناصا ي ودل بدي کي رب مي خپل رب سره يشکو ن بيان اور ویل یعفرودی ذا پار مطلب دې آ قبت دې چې انکار کوي بما پغانه همت اته نه او چې مول ورکړي ناشکر دي ذفتمت و فد دی واری فصو یلم نظر چې پوي بشي الله سبحانه و اما امنزل لهم اयाम را دې ګله په دیوانه سلطان دلیل دوی پر یک پر شرک سے دلیل شتو نيشت او وښیل د دلیل یا تکلم خبرې کوي به ما پاغا سبانه قانوني یی شرکون چې دی پاغه سره شرکون کی دی یعنی به سره پرې شرک سے دلیل ماراله غلې دی چې دی پاغه شرک پاغه دلیل باندې د الله طرف نه دا نه دا ویزازقنا نع سره رحمتن د انسان حالت وګوره او کو الله په احسان نعمتو کی ویزازقنا نسا کله چې اوسه کو الله وی مون خلقو رحمتن رحمت خوشحالي ورکو سیحت ورک فریحو نو دی مسشی پده مس فرح ویلی که البطر تکبر کئی پا زیده دی چه اللہ احسانو کو شکر باسی نو دیوی زو تکبر شروع گی وین تو سیمون که چرتا ورسی دیتا سیتون تکلیف بی ما قدمه دیدیم پا سبب داغی چولوان دیلی گلی دیدیلا سنو ازا هم داغتیم که دی یقناتون نو میده دار چانا بیان امیده دو لسم دلیل اقلی اولمی روای دوی نو گوری چند اللہ بیشکا دایر سطور رزقا فرا خیر زدر منیشا چالر چوالی ویقدر او کمی این نا بیشکا فیزالی که بدیکی ملایات اندلائی لیل قوم دا قاند پار یومینون چیمان لری فاتی زل قربا حقو دا امسو امور دی اموری مسلحا نو مسلمان مومن د ایمان سره سر دی کارون دا کارونم پکار فاتی زل قربا ورک بل اور پہلوان حقو دا حق والمسکینا مسکین دا اپنے سبیل و مسافر دا ذالک دا خیرون وردی للذین اکثرا رباری یریدون چیرا درری وجود اللہ درضا منتیا یعنی کچالا سوار کہن دا اللہ رضا ریا پک مکہ و اولائک دا کسان نو مفیونون ذیکام و ما تیتم ریبن یعنی وہ فیم والے ناس فرمایا ہے وہ عند اللہ اوک چالا خیر خیر گڑا وسرا کہ مد دد چې سره وکم نو سبا له برله ډیر را کې و پهیتېمه کووه ورکړه مدې یا پنییت او نه دغ نه بیا زیات امید ساتلو لو پنییت لکه د بختتنو وړی خاص کار زنانا دوی چې غم خادي کوي که نه اور عباره کې کوي نو بلې لا بلې ښځله په اووزر مباره کې کې س رو ورکې ي زړه بیا به پهماه شي له به دوسهور داسې م کوي معه چې تاسو وار کاوی مریبان سبخش لیر گو چ زیاد چی فیموال الناس زیاد چی منا زیاد بواخلیف فیموال الناس دخل کد مالوننا او سبالا بیا تعالی ډیر درکی د غنیت پکې نویدانیت مکوی فلایر گو این دلاده الله پنیز نډیری و ما ات من زکات او اگه تاسو تاسوار کبه من زکاتین سزکات فرزی زکاتی آمد تولیدون اوستاس رادوی وجه اللہ دالا در ازا فولای کبزده کسانو حمل و مضعفون در دوی اجر به دوچنده کڑیشی نونیت اخلاس سی ساته لبل دوچنده در اجر در الله رزق خلقاکم سوما رزقاکم دی الله سم دری الله ذات ته چې پیدا کړی دی بیا ابو بدر پریزادار کړی سوما یویته کوم بیا بمړکای سوما یوی کوم بیا جامځی کی قیامت کې محل من شو راکای کومه اشتد استوس د شریکانو کیمانه سه سو یو فل ذالکم چې دا کارونه د لارو کی منشن څه دی کارون کې کرون کې زوښتا نشتا الله دار څه وی سبحان وبک الله وتعالو تشده ماداه سن ايشو کو نه چي الله سر شري کوي ظاهر الفساد في البر والبحر د تخفيفي دنيوي د دنیا عذاب وګوره ته الله توحيد نه مني ناشکري کوي نو فسادات وګوره ظاهر الفساد في البر والبحر خور شوي د فساد او چودری اپکي بيما کا سبت ايدي الناس په سبب د دې شيکړې د خلکو لاسنو دي یو زي قوم چې اوسه کوي بي دا الله باز لذي بازه اغه سزا امي لوچي دي عالم کړي له عالم د دې لپاره ارجون تیر چي دی او ګرځيو توبه الله توباسي نو په فساد نقصان راغلی نو توبو واس الله تا قل <سؤال> سيرو فل <سؤال> قل وایه پیغمبر رسولو گرځه فلرضه از مګه کې فنظرو ګوره کې پسران کان واقبت اللذین انجام دا کسانو من قبلو چې بخو دا یې انجام وسو پخبل بدعمل کان اکثر او اکثر بدی کې مشرکین و مشرکانو ناقیم وجه کا تبه برابر کا خپل ځان دي دین الحق قییم اغه من قبل ایات یومن مخ کې دراتلوده غروازه لمردل او چیز نشه واپس کېدل دې لاره مین الله اذا الله نه یوم ایزل بدغرز بایسدعون دا خلق با بیل بیل یا یست دعون دا, دا خلق با دغم دوجی اوچ بی من کفر چاچی کفر کفالی کفرو بدبانی با د دست ازاد کفر دا و من امیل ساریان چاچی عملو کنیک فلی انفوسیم دا خبل زان دا پارا یم حدونا زان لزه تیاری جنت زی یننه د د پاه چله بدله و کې یا قسانو تاو چې ما وړ دی امله ساات او ملکیک من فضې د خپل فضر نه نو به لا دا یول کافرین نهخواښې کاافیران ومن ې او بعضې د دلو د الله نه دا او یورسی لیا سوور لسمدې چې رالیږې هواگانې مو بسشرات ان ځیر ورکون کې وړوزې خوکم دی د پااره چې اوسهکته او رح متی <متحدث> خپله میروبانانی باران درباندیو شی ولی تجری الفرق او دا باران بلا فائدہ دادا چی روانوی کشتے بی امری ہی دا الله پا حکم پا دریاب کی چی باران نکی گی دریابونو کی بو با نئی موچی بنی کشتے بسنگو چلی وانی تب تب و دیده پارا چی تاسو اولٹا ویمن فضلی دا الله فضل پا دی کشتو سارتی چارتو که یو ملک و بالملک تلالش ولی اللہ کم دیده پارا تشکرون چا شکر ولا قد يقينا نرسلنا من قبلكم الى غلي غلي موسىنا مقم رسولا پیغمبران قدما مساله توحيد الى قومه يقول قوموا تفاجوا ما غير الذي ادى بالبينات وبواصي الادله فوي نبيو مساله ونمنلا فنتقم من انتقام اغس من الذين اجرموا دمجرمانو وكان حق او دهق علينا بروم با دي رسول مؤمنين ام ذات كل مؤمنانو سره الله وی دا سیمدات کوم واهیدی نو صلی الله الذي لا ازاته ورسول ريا ينزل السمدري رديږي هوا غاني فتصير نو اوچت چتکی دا هوا غاني هوا غاني زانسره او چتکی صحابه نوريا زي دا خوري کي په سماي برا اسمان کي کيپاي عاشاسي نه چر الله خوخي ويجلوبو غرزي الله دا وريا زي کسفن درني اوا سره لگی لگی یو زیشتر نش فطر الوقتین بیا باران یخرج شی روزی من خلالی د دې د منځنا फायदा سببې کله چې الله ویمن اورسو په دې باران سره مون یشا چرر چوه خوشی منی بادي د خبر بندگانونه چاته د باران اورسوي یعنی په کوم علاق قوم البارانش اذا عندها ټیم کلا خلک استب شرونا خوش علی باران شو فصل بوشي موسم بخش و ان کان وگر چی دیومن قبلو د باران مخ کی من قبل من طبل اي ونزل عليهم مقدنازل در وريدو د باران نه دي باني من قبلي اخوا د باران لمبلسين نو ميدا فانظر نوورا سبارا سندري الى اثار رحمت الله غانو خدا رحمت الله د الله طریقې په يوه الارضا څنګه زم دي کیسه مکا بعده موته اپس وچوالي زم کېنا ان بيش غزالي کذا ذات دا ذات او د الله لا يوم لا مهل دا برابر جيم دي کي ملي بهواد الله لا لا كل شي خدير پاشي والا ده ولين سال تا وان ارسلنا او کو چرتم ولين ارسلنا کچتم غوري غري هن هوا پدي فصل باندي چې باران سره زرغون شوي دي پدي باندي هوا روليغو توفان راشي ګرمه هوا پر او بتا صبحينه بياده فصل مصفرن زياد لا زلن خما خشی بدا خلق من بعده مدین اباد یکفرون ناشکرا الاوی حوارو لیکم گرمه هوا فصل به وچی ارس ختمش بیا دا سړیدغه وخت کې بیا ناشکرې وګوره الا زلی دې یوم وی فین کلاتوس مالموتا ولا توسم سم دعا دا تسلی دې نیې له سلامتا دا دون دل عل بیان شو خو الاوی دا دون زلیان دی چې دې صد د وجه نه وړانده کانی دی لکمړی او اگه کن چه سنگه نوری دغسی دیده حقم نوری ده دویم زل نفیده سمائی موتا بانه او فاین نکه بیشه گته چه پیغمبر اللہ تو سمائی موتا تا نشه اولوی مروتا ینی راکع فروت چې په شان د مړوري ولاتوسمه او ثم دعا او, أو و و تنه شوروري کانو ته چا اذا ول مودبین کله چې دوی شا کوون کی شي او چې کونی او بیا له شام کړه بیا ویلا سوري تفصيل په نه حل کې درشه او بیا وفاتیر کی وکوا ومانته تنه بهاد لومیه ته الله راخودونکي وړاندوته ان زلالاتین زلالاتین د دېده گمراهه نه البته ابن جرير د دې آیات دلان دی ریوایت د قتاده رانه خلکړې <تصفح> ابن شری <جرید> ابری <تصفح> اوئی وئی د دې یادلانه ریوایت د قتاده قتاده وئی هاذا مثل زرب زربه الله او لیل کافری الله دا مثال د کافر بیان کړې وئی فکمال یسم المیت ما فکما لا یسم المیت الان کلکو فار لا اسم او قوول کاکه لا اسمه او متو الآن دا مړی چې سیینګوسدنیا کې ني نو قذا کلکو فار نودار دا کاافرم پ غمبره لا ه او قوولک سا خبره د تشبید نو پاین نکلا تاسو مولود او ما انتبه هاله مې او تنشه خو دې راندو تا لار ان زلا دې د د گمراهه نه ان توسمه او تو ان توسمه او تنشه اورول د خپل کتاب الا منہ چاہتا او منو به نه چې زمو به آیات ته په مسلمانو دي ویتابه دار نا وی استاده خبره اوري استاده کتاب او دعوت مری دسمري الله اوله الله خز خله کوم چې پیدا کړړې تاسو من زوفین د کمزوری شي نه من مجاله کوم بیا ګزور تاسوې بعد د زوفین په د کمزورواې نه قوتن بکوت کې د طفولیت او دور تیر شي نوور پسې بیا د ځوانې دور راشي مجاالله من بعدې قوت بیا ګز د الله دا بنده دا خپل بنده سکی دا اللہ گرزهی سمجه علم با دی قوتین دا گرزول پس دا قوت نظاف انظاف وشب بوداوالی بیسر دا چاری سنباد کمزورتی بوداوالی تروان شیخ رقمایش اللہ پیدا کیس جواری جو و حول علیم انقدیر و دا اللہ دا پوی او قدرت وارا تخویف خوروی با وجود دا دلائل و مسئله نمانی نوایا ما پا اور زبانی د حکومت ساته چې قائم به شي قیامت لا یقسمالم مجرمون قسمونه وقرم مجرمان ماله بي سوچی بي وښنه ده تیر کړي غیره سا غیر د یو دا دبو یالا موږ دنیا کې ډیر لږ وخوا وخوا ډیر را کړې و موږ بس تا مسلو دین منه لرو الله وی کذالک اندارنګ کانودی یو فكون د دې دنیا کې ماړل شو ده حق نو د توحید نه خبردان دا ده دا چې وخلبو خو بيد الله د نه دنیا کې وړول وقال الذين وهل علم او يا خلق شي علم ورکړې شو ولي ایمان او راوړې وي ایمان علم خاوندان او د ایمان خاوندان به وتو یلقدي یقینن لابستم دی کتاب الله تاسو وخت یې کړو دا الله په علم او تقدیر کې لایومن بس تر رضپور تک یې دوه پوری یوملباس پر قیامت پر ژوند درو وای په هاذا یوملباس دا بس دا بس ولیکنکم لیکن تاسو کوندم لا تارم تاسو نه پوهید وخت کافیو تاسو ځان پر مثلا نه پوهو فایوم ازین بداور ازلاین بول لذینا ظلمو وبنرسای پیدا با ورنکی ظالمان وطمازیرات ومن وزر ورامی اصطاعت ابون نبد دی ملامتی قبولشی تو ببین قبلی گی وزرون بین پو قبلی ولقا زربنا لین ناسی فی حاضر القرآن ترغیب قرآن تسرد زجر یقیناً من بیان کری دی خلقو د پارا پده قرآن کې من کل مثال هر کسما مثال نمورد تخویف و زجر و بشارت و دلیل wala injeta moko charitarat loki di tabe ayatin par kisma dalil no ye qul annal ladhina kafaroo wa idham munkir in antum niyata asilla mo tirun magar pa ghalat wa batil paras namani masala ko masala wa ta bayanainu mani yana zadyan li kazalikum darang دا کسانو پر زونه الله محل لګئی لا یعلمون چې اوینه پوگی په حق د زدیان دین الله ولا پر زره محرواله موتیبان دے اثر نکئی فاسبیر فسرید نبی علیہ السلام او دایتا دا. صبر کوی نو عد الله حق و عد الله رشتینه دا ولا یستخفن کلذینا او پریشان او خفد لري کسان لا یوقینو چې یقین نساتی په اخر